היפופוטאנט! מה זה הטיול לנגב? כן, בואו תעלו לאוטובוס, גם את, יש לך אחות? לא נורא. יופי, תן לי את המיקרופון. חברת בודניוק טורס מברכת את כל מי ששילם לטיול בדרך שלחה. היום אנחנו ניסע לנגב. בינתיים הנהג של האוטובוס ישים לנו סרט בווידאו. אה, סליחה, סליחה שאיחרתי, אני נורא מצטער. באמת שאלתי את עצמי איפה הקטן עם המבטא המוזר. והנה התשובה. אני יכול לשבת באוטובוס מקדימה? לא, כמו זה המדריכים יושבים. אז אני אשב מאחורה! לא, לא, לא, בספסל האחורי זה המקובלים יושבים. תשב איפה שהגלגל. הנה, יש פה סרט טוב, שובו של הגדי. זה עם סטיבן וסיגל, תפקיד כפול. בואו ונראה. אוקיי, חברים, אנחנו הגענו לפונדק השועלים שבצומת יסור. כאן נעשה עצירה, אני אכנס רגע לסדר את העניינים. סרסון, הבאתי קבוצה! היי יופי, הרבת אותם? בטח, בטח, יש פה אחד, אתה תמות עליו. הנה, זה. תסלח לי שאני מתערב! כמה עולה קארטיב? זה 60 שקל, תתארגנו כמה חבר'ה, אני אמכור לכם בקבוק קולה ב-80 שקל. יקר, מזל שהבאת סנדוויץ' מהבית! זה מוגרם בינתיים, אסור להכניס אוכל לשטח המסעדה. מה זה, אתה רוצה שאני ברעב? אממ... מה אתה חושב כל כך הרבה... שקלת פעם אנחנו כרגע חולפים על פני באר שבע, בירת הנגב. מה זה הנבנה הזה? זה... אוניברסיטת בן גוריון. כאן נוחתים מטוסים. למה קוראים לבאר שבע, באר שבע? כי בערך שבע שנים לקח לבנות את זה. בערך שבע הוא מכאן באר שבע. האגדה מספרת על מלך אחד והבן שלו שטיילו כאן, ופתאום אמר אחד מהם, באר שבע! ומכאן השם באר שבע. נמשיך. קדימה, קדימה, להתנונע, יופי, יופי. זה עץ האשל, האגדה מספרת שפעם היה מלך ובנו, ואחד מהם אמר, הנה עץ אשל! ומכאן קוראים לעץ הזה, עץ אשל. אוי, יפה מאוד, איזה יופי. זה ההסבר הכי מגוחך ששמעתי בחיי! אז איך אתה מסביר את זה? רישיון לספר סיפורים מטעם האחים גריב, אני ושלמה אבאס, ככה. אבל אתה לא יכול להיות! תיזהר, יש מאחוריך נחש! איפה נחש? תירגע, הוא תוקף רק אם מתגרים בו. אז למה הוא מטפס עליי? כי בן אדם חי, בשבילו זה התגרות. בואו, בואו, תיכנסו לאוהל הבדואי, הם ידועים בהכנסת האורחים שלהם, הנה בעל הבית! מרחבה, מרחבה. חכי הוא זה מרחבה. מרחבה, הוא אומר כי זה שלום בערבית! זה מה עשית? תראה, הוא בוכה עכשיו. אל תבכה, אל תבכה, הוא לא התכוון. פגעת ברגשון של עם שלם, אתה. הוא רוצה לקנות אותך תמורת 30 גמלים. חכה רגע. מה אמרת לו? אמרתי לו שאתה בחינם. נמשיך. חברים, לילה הגיע, ואנחנו נתצפטן על הכוכבים. הנה, שם זוהי הדובה הגדולה. מזכירה לי את חברותי. אתם מכירים את המושג תביעת דיבה? שאלתי אם אתם מכירים אותו. אז זה לא זה. הנה, שם זה כוכב הצפון, ניתן לזהות אותו לפי הצדיק שיש לידו. זה לא נכון! זה בטח שנכון, זה רכוש צבאי. שימו קסדות, חבר'ה! למקרה של כוכבים נופלים! האגדה מספרת שפעם היה מלך שביקש משאלה. נו? זהו, תשתוק, יש לו רישיון! טוב, עכשיו יש מסיבת פיג'מות! יש מסיבת פיג'מות! אתה לא מוזמן, אתה לא פיג'מה. בואו, חבר'ה! סוף סוף הגענו לסלע האדום. תסלח לי שאני מתערב, אבל זה לא פה, זה בירדן הסלע האדום! זה פה! זה סתם סלע! תיזהר, הוא הולך למחוץ אותך! זהו! או, עכשיו הוא אדום. היפופוטם! תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם.co.il, גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה. היפופוטם.co.il, רק היום. התקשרו כבר עכשיו.